Nažalost, živimo u vremenu kada se velik brud muslimana ugleda u zapadnjake, u mnogo toga. Jedna stvari jeste i odgađanje brak. Što je svakako neistravno. Mislimskućenjaci, kada govori o vrat, stupanju u vrat, kažu da je osnova, da je sunnet, da čovjek stupi u vrat sumnjet. Ali u datom momentu stupanju vrat može biti važiv, obavezan. Junaj koji to ne uradi, i grijeva. Kada? Kada je i imućan i kada se boji za sebe, znači da neće će pasti u haram. Odnosno da će pasti u haram. Tada je njemu obavez da zastupi u vrak. Kada bi uzeli ova dva pravila, u praksu vidjeli bi da je mnogo mladinaca koji mogu da se ženi, koji su i iz druge strane im se boji, jer danas Samo ako si normalan da izgiđeš na ulicu, moraš se bojati za sebe i za svoju vjeru i moraš se bojati. Znači, toliko je onaj razvrata na ulicama. Tako da, u gledanju zapad u ovom momentu, znači kod njih, pošto oni dala oprosti, kod njih ima pozitivni stvari kojima su pretekli muslimani, ali ima negativni gdje su se spustili na nivo koji je niži od nivoa životinja, mnogi na zapadu sjedni i na olovku izračuna i kaže četiri puta mjesečno će otići u javnu kuću, to mi košta toliko, a ako se oželi moram kirio, moram olu, moram ono, moram baku, moram naku, jeftinije je to i onda on, znači, onaj kak se zove, zapostavlja brn, dok mi muslimani, znači, ne gledamo na tu stvar takvu. S druge strani, oni koji su oželjeni znaju, a oni koji nisu, Allah molimo da im daš to prije resaznaju, Ne postoji na zemlji nešto, što može smiriti čovjeka kao brak. Iš ako nalazi ljudi ženi, ma ima da se smirili kod tamburec. Svakrat da se smirili. U svakom slučaju, <coughs> Allah za vršanu kaže, وَمِنْ اَيَاتِي اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ فُسِكُمْ اَزْمَادَ I jedan od dokaza, Njimovim je to što za vas odvrstite i vaših stvara žen da se uz njej smirite. Znači, to je prva stvar. I nakon toga kaže uzvišenje Allah i što između vas uspostavlja ljubav i samirost. Znači, ovine oženiti. Oni da znaju koliko se žena može boliti, oni bi se ženili već noćas, prije sutra. Znači, to je Allahova milost i Allahov Allah ovo spominje u kontekstu šta su to ajeti na zemlji. Ajeti kaže na zemlji su da je Allah ženu, da se muškarac uzme u smiri i to što je Allah učinio ljubav i samirost. To ono momenta kad se živi po islamu. Ali ako čovjek živi lapo-lapo, živi, znači ima šijest dresova, jedan dres nosi na ulici, dva dresa kad dođe kući i tada, znači ako ima šijest oprendica na Facebooku, a ona i tada nema tu smiraju, tada tu nema ljubavi, ali onda kada se živi zaista po Islamu, ljubav, samilost i harmonija koja može nastati u braku, ne može nastati nigdje drugo kao u braku. Tako da, znači, smiješno govoriti ovdje o koristima koje proizilaze iz braka. Boži poslanji Aleks 7. kaže Ja naš rašeba ne istet'a minkumul ba'et peljetezot, oskupinu mladića, ko odas može da se ženi nekako kućni. Nareda, naredili. Na taj način će kaže zaštititi svoj spolni organ, sačuvati svoj pogriv. Ako ne lože nek neka posti. Tako da znači najgodi način da se čovjek zaštiti od iskušenja jeste da stupi u brak. <kuh>